На кого зі створених ним героїв був схожий він сам? На екзальтованого Івана Богослова? На дивакуватого святого? Чи на переляканого Ісаака? Чи що скоріше за все ні на кого з них? Мені здавалося, якщо абстрагуватися від усього і вімкнути неуяву, а якийсь підсвідомий зв'язок між епохами і особистостями, в існування якого невеличка частинка мого єства все-таки вірить, то яке обличчя висвітлиться тоді на таємних носіях? Львів зустрічав нас яскравим сонцем і прозорим синім небом. Дякувати Богові вересневі холоди минулися – Розпочалася золота осінь, яку любиш більше, ніж весну. Я запропонувала хлопчику для екзотики проїхатися у львівському трамваї. Він погодився. Але згодом, коли через кілька зупинок від вокзалу в трамвай набилося повно людей, він почав скиглити і проситися на таксі. Але ми все-таки в переповненому трамваї доїхали до Руської, де зійшли ледь протягши його валізу крізь юрбу галасливих львів'ян. Від зупинки трамваю кілька кварталів ми тягли наші валізи на коліщатках Бруківкою до Кам'яниці на Вірменській, де на нас чекали заброньовані помешкання. Він озирався, як дитина, коли ми кам'яними сходами зійшли на третій поверх, а потім з під'їзду увійшли до внутрішнього подвір'я, оточеного галереєю, куди виходили двері кімнат приватного готельчику, де ми житимемо ці кілька днів. Тоді ми ще не знали, які страхіття переживемо в цих стінах. Страхіття до божевілля в сенсі неймовірних відкриттів, точніше наближення до них, і божевілля у прямому психотичному сенсі. Але все по порядку. Наразі ж ніщо не віщує ніякого божевілля. Навпаки, панує осінній благодатний спокій. Нас зустрічає адміністратор – і розводить по кімнатах. Реєструє кожного в його номері. Отже, жоден з нас не бачить, що ми обоє тут під чужими іменами. Старі пошарпані апартаменти не позбавлені певного історичного шарму. В кутку лишились кахляні пічки. репляті прогнивають дошки і підлоги в малесенькій кімнатці та Ще ризикованіше хитаються дошки під ногами на галереях. У широких щелинах сітиться нижній поверх. Внизу стрімко сіріє квадрат каміння внутрішнього подвір'ячка з клумбою посередині. Біля клумби стоїть візочок із немовлям, яке спить під мереженою пелюшкою. Наразі це єдиний свідок нашого заселення до приватного готелю на Вірменській. Коли ми зустрічаємось за півгодини, хлопчик запрошує мене подивитись на своє помешкання. Його оселя на протилежному боці галереї, поряд зі входом до його тимчасового житла, ніша з іржавим середньовічним туалетом. Робить самотрошно, моторошно, коли мимоволі уявляєш ті часи, коли ним активно користувалися. Мій гість каже, що йому тут подобається. Чимось тут навіть краще, ніж у середньовічних містах Західної Європи, бо більше автентики. До речі, в Парижі й теж є такі готельчики. Про них немає жодної реклами. Там зупиняються тільки свої. Можливо, і у тебе, Маріанно, колись буде нагода. Я знаю ціну тим словам. Усі клієнти таємного бажання мальовниче розповідають про ті місця, звідки вони і обіцяють запросити. Якби я чекала тих запрошень, то давно померла б і стоги за нездійсненими таємними. Бажаннями. Ми вирушаємо в місто І він дає мені ключа від свого помешкання Бо боїться загубити Починаємо мандри сонячним осіннім львом З того, що йдемо пити каву на Вірменській Через дорогу від нашого готелю Ця кав'ярня була тут ще за Союзом В ній майже нічого не змінилося Щоправда, тоді каву на піску відвідувачам пропонували доглядати самим. Я чомусь розповідаю йому про ту несуттєву деталь. Він уважно слухає.